38. fejezet. Browni, 1961. július. Azt mondják, még a negatív reklám is jó reklám. Ez jelen esetben tényleg így volt. A finom falatok hatkor nézettsége ugyanis az egekbe szökött. Elizabeth kezdte Voltör, amikor látta, hogy a vele szemben ülő nő megkövült arccal bámul maga elé. Tudom, hogy dühös a cég miatt, mi is azok vagyunk, de nézzük a dolog jó oldalát. Egyre több megkeresést kapunk, a gyártók könyörögnek, hogy az önnevével fémjelzett termékeket gyárthassanak, fazekat, kést, mindenfélét. Elizabeth levigyeztette az ajkát, amiből a férfi tudta, hogy nagy baj van. Még a Mattel is küldött egy kislányoknak való vegyészkészlettervet. Vegyészkészlet? Zott érdeklődve kapta fel a fejét. Ne felejtje, hogy ez még csak egy terv, csak egy termékleírás, mondta óvatosan Walter, és átnyújtotta a tervezetet. Szerintem az ilyesmi lányoknak, olvasta Elizabeth. Készítsd el a saját parfümödet a tudomány segítségével. Jó ég volt, rózsaszín dobozban, azonnal hívja fel őket, majd én megmondom, hova dugják a kis műanyag kémcsöveiket. Elizabeth nyugtatta Walter. Nem kell mindenre igent mondanunk, de néhány ajánlat egy életre szóló anyagi biztonsággal kecsegtet. Még a lányaink is jól megélnének belőle. Itt nem csak rólunk van szó. Rájuk is gondolnunk kell. Ez nem gondolkodás, hanem egyszerű marketing. Mr. Pine, szólt a titkárnő. Mr. Roth keresi a kettesen. Ne, figyelmeztette Elizabeth, és látszott rajta, hogy még mindig bántja az a bizonyos cikk. Fel ne -e ki a telefont! Jó estét! Köszönt Elizabeth néhány héttel később. A nevem Elizabeth Zott és a finom falatok hatkor című műsort látják. A vágódeszka mögött állt, ahol már halomban sorakoztak a zöldségek. Ma padlizsánt készítünk vacsorára, mondta és felmutatta az egyiket. Van, ahol tojásgyümölcsnek is nevezik tápláló, de a fenolos összetevők miatt igen keserű tud lenni. Hogy megszabaduljunk ettől a kesernyés íztől... Hirtelen megállt, és elégedetlenül méregette a zöldséget. Inkább másként fogalmazok. A padlizsán néha előforduló keserűségének ellenszere ismét megállt. Nagyot sóhajtott, aztán félrehajította. Felejtsék el. Az élet önmagában is elég keserű. A mögötte lévő nyitott szekrény felé fordult, és új hozzávalókat vett elő. Új terv! Brownit készítünk, jelentette ki. Medlin hasra fekve, lábszárát megemelve nézte a tévét. Már megint brownit készít Harry-et. Öt a héten. Rosszabb napjaimon sütök brownit, vallotta be Elizabeth. Nem mondom, hogy a cukor elengedhetetlen feltétele az emberi létének, de én személy szerint már is jobban érzem magam, ha brownit eszem. Lássunk hozzá. Med! Kiáltotta harry hogy elnyomja a tévé zaját. Gyorsan kirúzsozta a száját, és megigazította a frizuráját, aztán folytatta. Kicsit el kell mennem, senkinek ne nyis ajtót, és a telefon se vett fel, amíg vissza nem érek. Világos? Med? Hallod, amit mondok? Tessék! Mindjárt jövök! Herriet távozott. A brownie akkor a legfinomabb, ha jó minőségű kakaóporból vagy keserű csokoládéból készül, folytatta Elizabeth. Én a holland kakaót szeretem, polifenolt tartalmaz, ami köztudottan antioxidás hatású, így véd a káros szabad szemben. Medlin közelebb húzódott a tévéhez, és figyelte, hogy az anyja összekeveri a kakaóport az olvasztott vajjal és a cukorral. Olyan erővel markolta a fakanalat, alatt, mintha rögtön ketté akarná törni. Amikor a live cikket jelentetett meg róla, nagyon büszke volt. Az anyja címlapra került. De mielőtt végigolvashatta volna, Elizabeth kikapta a kezéből az újságot, sőt, harry példányát is elvette, és bevágta a szemetes zsákba, amit gyorsan kivitt a konténerbe. Nem kéne ilyen hazugságokat olvasnod, mondta Merlinnek. Megértetted? Még véletlenül sem. A lány bólintott, de másnap egyenesen a könyvtárba ment, és az elejétől a végéig elolvasta a cikket. Nem, szólt elcsukló hangon. Ez nem lehet. Megárad könnyeivel sikerült eláztatnia a képet, amelyen Elizabetta haját igazgatja, mintha egész nap mást sem csinálna. Az anyám tudós. Vegyész. Ismét a műsort figyelte, ahol az anyja éppen diót aprított. A dióban sok az E-vitamin méghozzá gamma-tokofenol formájában, hogyarázta. Bizonyította, hogy jó hatással van a szívre de ahogy a diót aprította, inkább úgy tűnt, mintha az szívfájdalmat okozna. Egyszer csak megszólalt a csengő, mire med felpattant. Harryet nem engedi, hogy ajtót nyisson, de most nincs itt. Kikukucskált az ablakon. Ismeretlenre számított, ehelyett Vékli találta az ajtó előtt. – Med kezdte Vékli tiszteletes, amikor Medlin ajtót nyitott. – Nagyon aggódtam – Elizabeth Zott közben azt ecsetelte, hogyan kristályosodik a cukor, és miként habosodik az olvasztott vaj. Amikor hozzáadom a tojást, a fehérje meggátolja, hogy a zsírréteggel bevont légbuborékok a sülés közben hőhatására hatására összeessenek, letette a tálat. A reklám után folytatjuk. Remélem nem baj, hogy eljöttem, mondta véklé. Gondoltam, itthon vagy, és anyukád műsorát nézed. Tényleg brownit készít sorára? Rossz napja van. A live cikk. Gyanítom, ez lehet az oka. Hol a babysittered? Harryet nem sokára hazaér. Medlin elgondolkodott, mert nem tudta, jól teszi -e, ha megkérdezi. Végül megtette. Marad csorára Wakely? A férfi nem válaszolt. Ha a rossz napokon múlik, mi teszik az ember? Ő az élete hátra levő részében csak Brownit vacsorázna. Nem akarok zavarni, csak azt akartam tudni, jól vagy-e. Sajnálom, hogy nem tudtam többet segíteni a család elkészítésében, viszont nagyon büszke vagyok rád. Szépen ábrázoltad a családodat. Elvégre a család sokkal több, mint biológia. Tudom. Vékli körülnézett a könyvekkel teli szobában, aztán megakadt a szeme az evezőgépen. Ez az, mondta csodálattal. Az evezőgép. Láttam az újságban. Nagyon ügyes ember volt az apukád. Az anyukám készítette, helyesbített Med. A konyhát meg átalakította la... Mielőtt megmutathatta volna a labort, Elizabeth visszatért a képernyőre. A főzésben azt szeretem, kezdtem miközben hozzáadta a keverékhez a lisztet, hogy nagyon hasznos tevékenység. Amikor ételt készítünk, nem csak főzünk valami finomat, hanem ellátjuk a sejtjeinket energiával, ami nagyon fontos feladat, hiszen a sejt az élet alapeleme. Ez sokkal fontosabb feladat, mint amit mások csinálnak. Például, szünetet tartott és hunyorított. az újságírók. – Szegény édesanyád, – mondta fejcsóvába weekly. Kinyílt a hátsó ajtó. – Harriet! – szólt med. – Nem, nem, kicsim, én vagyok az – Fáradt volt a hang. – Korábban értem haza. Vékli megdermet. Az édesanyád? Nem készült rá, hogy találkozik Elizabeth ottal, Már az is éppen elég, hogy Kelvin-e az otthonában jár. – Most hirtelen megjelenik az asszony, akit képtelen volt megvigasztalni Kelvin temetésén. A híres ateista tévésztár? A nő, aki nemrég a Life magazin címlapján pózolt? – Nem. Most azonnal távoznia kell. Most, mielőtt a nő észreveszi, hogy a kislánya egyedül van egy felnőtt férfival az üres házban. Jóságos ég, mégis mire számított? Lehet még ennél rosszabb? Szia! suttukta mednek aztán a bejárati ajtó felé fordult. De mielőtt kinyithatta volna, hat-harminc elállta az útját. Weekly. Med! szólt Elizabeth miután lerakta a szatyrait a laborban, és a nappali felé vette az irányt. – Hol van? – hirtelen megállt. – Ó! – amikor meglátta a papigallért viselő férfit az ajtóban, összeráncolta a homlokát. – Szia, anya! – köszöntötte Merlin, és igyekezett nyugodt maradni. – Ő Vékli, a barátom! – Vékli tiszteletes! – mutatkozott be a férfi, és elengedte a kilincset, hogy kezet nyújtson. – Presbiteriánus igazán nem szeretnék alkalmatlankodni, Mrs. Zott! – mondta sietve – Elnézést kérek, bizonyára fáradt ezután a hosszú nap után. Medlin és én a könyvtárban találkoztunk, és ahogy mondta, barátok vagyunk. Én megyek is. Víkli segített a családfában. Borzasztó feladat, felháborító. Ellenzem azokat a házi feladatokat, amelyek a család magánéletébe tolakszanak. Egyébként nem segítettem, bárcsap segíthettem volna. Kelvin Evans nagy hatással volt az életemre. A munkássága... Talán furcsán hangzik azok után, hogy teljesen más a hivatásom, de őszinte rajongója voltam. Evans és én elhallgatott. Nagyon sajnálom a veszteségüket. Biztosan nem, Végli érezte, hogy nem tudja magát kifejezni. Minél többet magyarázkodott, annál ijesztőbben nézett rá Elizabeth Zott. Hol van Harriet? kérdezte az asszony Medlintől. Házon kívül. A televízióból hallani lehetett, ahogy Elizabeth Zott így szól. Legfeljebb két kérdése van időn válaszolni. Ön tényleg vegyész? hangzott az első. Mert a Life magazin szerint igen, vágtará határozottan. Van valakinek egy épp kérdése? Elizabeth megijedt, amikor visszahallotta magát. Azonnal kapcsolt ki, parancsolt medre. De mielőtt ez megtörténhetett volna, megszólalt egy nő a közönség soraiból. Igaz, hogy a lánya törvénytelen gyermek? Végli tett két lépést a tévé felé, és kikapcsolta. Felejtsd elmed, a világ tele van rossz indulattal. Aztán körülnézett, mintha meg akarna róla győződni, hogy megvan mindenhol holmia Elnézést a zavarásért, de amikor ismét le akarta nyomni a kilincset, Elizabeth Zott megérintette a vállát. Végli tiszteletes, mondta olyan szomorú hangon, amilyet a férfi még nem hallott. Mi már találkoztunk. Egy szóval sem említette, szólt Medlin, miközben a második Browniért nyúlt. Miért nem mondta, hogy ott volt apám temetésén? kérdezte a férfitól. Mert csak egy voltam a sok résztvevő közül, nagyra becsültem édesapádat, de ettől még nem nagyon ismertem. Szerettem volna segíteni. Kerestem a megfelelő szavakat, hogy megvigasztaljam édesanyádat, de nem sikerült. Soha nem találkoztam az édesapáddal, mégis úgy éreztem, mintha érteném. Ez kisért túlköltő, ilyen hangzik. Mondta Elizabethhez fordulva. Sajnálom. Vacsora közben Elizabeth nem sokat szólt. Végli vallomása viszont furcsa módon megérintette. Bólintott. Med. A törvénytelen azt jelenti, hogy a gyerek házasságon kívül született. Apukád és én nem voltunk házasok. Tudom, mit jelent, vágta csak azt nem értem, miért akkor a ügy. Ez csak az ostobáknak fontos, szólt közbevékli. Minden nap találkozom ezzel az embertípussal, így pontosan tudom, milyenek. Lelkipásztorként reméltem, hogy véget vethetek az ostoba vélekedéseknek, és megmutathatom az embereknek, milyen károkat okoz a sok butaság, amit... Na mindegy. Édesanyádnak igaza volt, amikor azt nyilatkozta, hogy a társadalom hiedelmekre épül, a kultúra, a vallás és a politika pedig torzítja az igazságot. A törvénytelenség kérdése egyike az efféle hiedelmeknek. Ne törődj azokkal, akik ilyet vagy ehhez hasonlót mondanak. Elizabeth meglepődve nézett rá. Ez a fejtegetésem nem is szerepelt a live cikkében. Mi nem? A hiedelemről szóló rész, és az igazság torzítása sem. Ezúttal a végli nézett meglepődve. Jó, a live-ban nem, de rót új. Medre pillantott, mintha most jutott volna az eszébe, hogy miért jött ide. Jóságos ég. Lehajolt, kivett a táskájából egy buritékot, majd letette Elizabeth elé. Mindössze három szó állt rajta. Elizabeth Zottnak. Bizalmas. Anya? Mr. Roth néhány napja idejött. Nem nyitottam ajtót, mert alapból sem engeditek ráadásul harry azt mondta Mr. Roth számunkra, első számunk közellenség. Kicsit elhallgatott és lesütötte a szemét. Olvastam a live cikket, vallotta töredelmesen. Tudom, azt mondta ne tegyem, de én mégis elolvastam, és szörnyű volt. Azt nem tudom, hogyan szerezte meg Mr. Rót a családfán, de sikerült neki, és ez az én hibám. És patakokban volt a könnye. Kicsim, suttogta Elizabeth, és az ölébe ültette a kislányt. Ez egyáltalán nem a te hibád. Itt semmi nem a te hibád. Semmi rosszat nem tettél. De igen, mert zokogott miközben az anyja haját simogatta. Ez, mondta és a borítékra mutatott, amelyet végli az asztalra tett, Róttól van! A küszöbön hagyta én pedig, kinyitottam, pedig tudtam, hogy bizalmas. Elolvastam, aztán elvittem Véklinek. Med, mégis miért? Elhallgatott, aztán vékli nézett. Várjunk csak. Ön is elolvasta? Amikor Med eljött hozzám, nem voltam ott. A gépíró nőm szólt, hogy itt járt, és nagyon zaklatott volt, úgyhogy be kell vallanom. Nos, én is elolvastam, ahogy a gépíró is, ez nagyon jóságos ég, kiáltott fel Elizabeth, mi a fene ütött az emberekbe. A bizalmas szó már senkinek nem jelent semmit, felkapta a borítékot. Med, kezdte Vékli ügyet sem vetve Elizabeth haragjára. Miért voltál bosszús a cikk miatt? Mr. Roth legalább helyre akarja hozni a hibát. Megírta az igazságot. Mit ért igazság alatt? kérdezte Az az ember nem tudja, hogyan... De ahogy a borítékba nyúlt és kivette, ami benne volt, elhallgatott. Rögtön a szalag címben ez állt. Miért számít az elméjük? Ez csak egy tervezet volt, még nem került a nyilvánosság elé. Közvetlenül a cím alatti képen Elizabeth volt látható a laborban, mellette a szemüveges 630. Körülöttük jó néhány tudós nő a világ különböző tájairól, ugyancsak laborban. A fő cím... Tudomány, előítélet és a nők szerepe a tudományban. Rót egy kísérő szöveget is hozzátűzött. Ne haragudjon Ott hagytam a Life magazint. Továbbra is az igazságot szeretném megismertetni az olvasókkal, nem mintha bárkit érdekelne. Közben tíz tudományos folyóirat is elutasított. Most felderítő útra megyek egy Vietnám nevű országba. Üdvözlettel, Fr. Elizabeth lélegzett visszafolytva olvasta az írást. Minden benne volt. A céljai, a kísérletei, nem beszélve a többi nőről és a munkásságukról. A küzdelmük és az eredményeik bátorítólag hatottak rá. Medlin még mindig zakogott. Kicsim, nem értelek. Miért keserettél el? Mr. Ruth jó munkát végzett. Ez egy remek cikk. Nem haragszom rád. Örülök, hogy elolvastad. Igazat írt rólam és a többi nőről. Nagyon remélem, hogy közzéteszik ezt az írást valahol. Ismét a levélre pillantott. Tíz tudományos folyóirattól is elutasították. Tényleg? Tudom, mondta Medlin, aztán a kezébe törölte az orrát. Pontosan ezért vagyok szomorú. Neked a laborban a helyet ehhez képest a tévében főzöl, és és ez miattam van? Nem, nyugtatta szelíden Elizabeth, ez nem igaz. Minden szülőnek biztosítani akár a család megélhetését. Ez alap ha az embernek gyereke van. De te miattam nem vagy a laborban. Ez sem igaz. Dehogy nem, ezt Vékli gépírónője mondta. Elizabeth szája tátva maradt. Jézus Krisztus, hüledezett Vékli és eltakarta az arcát. Tessék, ki az ön gépírónője? Szerintem ismeri, válaszolta Vékli. Figyelj meg, kezdte Elizabeth. Jól figyelj. Én még mindig vegyész vagyok. Csak a tévében. Nem. Nem vagy az. Vágta rámed.